Розділ другий. Учні класу ДІ. Вступ. Другого шкільного дня, хоча насправді це був лише перший день занять, більша частина дня була присвячена ознайомленню з політикою та правилами школи. Очікування багатьох учнів були повністю розбиті тим, наскільки приємними та доброзичливими були викладачі. Будучи наодинці, судо, який на днях влаштував переполох, спав під час уроку як колода. Вчителі це помічали, та ніхто його не будив. Зрештою, слухати урок чи ні – це тільки наш вибір. Тому вчитерів подібне, не хвилювало. То це так вчитерів взаємодіють з учнями, які більше не є частиною обов'язкової освіти. В Японії навчання в старшій школі, на відміну від початкової та середньої, не є обов'язковим. У цій невимушеній атмосфері незабаром настав час обіду. Піднявшись зі своїх місць, Учні почали виходити на обід зі своїми знайомими. Я не міг стримувати заздрість в своїх очах щодо інших. На жаль, я так і не зміг ні з ким вище познайомитись. Жалюгідний. Єдина людина, яка помітила мої почуття, голосувала з мене. Що? Жалюгідний? Я хочу, щоб мене хтось запросив. Я хочу пообідати з кимось. Твої думки надто очевидні. Ти також сама по собі. Хіба ти не відчуваєш те ж саме? Чи ти плануєш залишатися на всі наступні три роки? Так, я люблю бути на одинці. Вона відповіла швидко, без вагань. Здається, вона справді так думає. Замість того, щоб хвилюватися за мене, краще потурбуйся про себе. А, ну... Зрештою, я не можу сказати з гордістю про те, що не можу хоч з кимось подружитись. Чесно кажучи, найближче майбутнє мені здається тривожним через те, що я не зміг знайти друзів. Врешті-решт, самотність також виділяється. Якби я став об'єктом знущань, мене б точно помітили. Не минуло й хвилини після того, як пролунав дзвінок, а половина класу вже споражніла. Люди, які залишилися, або спали і не звертали уваги, або хотіли піти, але були, як і я, самотні. Або просто любили бути наодинці, як Хорікіта. Я думав піти поїсти. «Хтось хоче піти зі мною?» – сказав Херата, підводячись. З таким мисленням він схожий на справжнього Ріадзю. Ріадзю зазвичай використовується у фанатських колах як протилежність Отаку. Стереотипно сприймається як уважний і соціалізований хлопець, який швидше за все у стосунках із популярною дівчиною. Я весь час чекав, коли прийде мій рятівник. Це ідеальний шанс. Херата, я зараз йду. Загартовуючи нерви, я повільно підняв руку. Я теж піду. І я, і я. Та коли я побачив Херату в оточенні дівчат, руку я опустив. Чому ті дівчата зайняли моє місце? Це був мій шанс подорожитися з ним. Те, що він, ікемен, не означає, що ви можете бездумно піти з ним у кафетерій. Ікемен – термін, що використовувався для позначення гарних чоловіків, представлених у японській поп-культурі. Як сумно. Знову насмішка і зневажливий погляд з боку Хорікіти. Не намагайся вгадати, що думають інші люди. А може бути ще щось? Відчувши себе трохи самотнім, без інших хлопців, Хірата озирнувся по кімнаті. Коли він помітив мене, наші очі зустрілись. Я тут! Хірата помітив мене! Хлопець, який хоче, щоб його запросили, тут! Зустрівшись очима, його погляд зупинився на мені. І як і очікувалося від Рядзю, він зрозумів мою ситуацію. Ахм, а я, но... Херата намагався назвати моє ім'я, але в цю мить... Херата-кун, ходімо швидше. Дівчина вхопилася в руку хірати, зовсім не помітивши мене. Ех... Увага, хірати, вкрали дівчата. Після цього вони разом вийшли з класу. Єдине, що залишилося, це моя витягнута рука. Зніяковівши, я зробив вигляд, ніби простяг руку, щоб почухати голову. «Ну, добре». Кинувши на мене останній зневажливий погляд, Хорікіта вийшла з класу сама. «Це було марно». Я неохоче встав і вирішив піти до їдальні зовсім сам. Якщо мені не захочеться їсти на самоті, я просто зможу піти купити щось в мінімаркеті. А я на Коджікун, правильно? По дорозі до кафетерію мене раптом зупинила красива дівчина. Це Кущіда, одна з моїх однокласниць. Я вперше подивився на неї так близько. Моє серце забилося, наче скажене. Пряме, коротке каштанове волосся, як сягало плечей. Я не намагаюся бути грубим, але школа нещодавно схвалила коротші спідниці. Тому було очевидно, що її форма була з нової партії. У руці вона тримала сумку, на якій була безліч брилоків, так багато, що я не міг сказати, тримала вона сумку чи купу брилоків. Я Кошіда, з твого класу. Пам'ятаєш мене? Тут використовується фраза, яка досивна перекладається, як Ти запам'ятаєш моє ім'я? Можливо, це японська манера знайомства. Щось, типу, подбайте про мене. Таке формулювання. Дещо незвичне. Тому було замінене. Звісно, пам'ятаю. Тобі щось потрібно від мене? Насправді, я хотіла тебе дещо запитати. Це коротке питання. А Януко Джі кун ти випадково не в хороших стосунках з Хорікітою Сан? Ми не особливо близькі. Просто знайомі. Вона щось наклила? Мені трохи сумно. Схоже, її головною метою було запитати про Харікіто. О, зрозуміло. Хіба ви двоє не ладнало першого шкільного дня? Я запитувала у кожного по черзі їх контактні дані. Але Хорікіта сан відмовилася їх дати. Та дівчина. Що вона робить? Якщо така напориста однокласниця попросила її обмінятися контактами, вона б могла допомогти мені і поділитися. Після такого я міг би познайомитись з усім класом. Крім того, у день вступної церемонії хіба ви двоє не розмовляли між собою? Зважаючи на те, що ми їхали в одному автобусі, не дивно, що вона побачила нас разом. Який характер у Хорікіте-сан? Вона з тих людей, які висловлюють свою думку лише близьким друзям? Хоч вона і хоче познайомитися з Хорікітею, то я можу лише слухати її запитання. Але не відповідати на жодне з них. Я вважаю, що вона дуже добре спілкується з людьми. Чому ти так хочеш дізнатись про неї? Під час знайомства з класом Хорікіта Сан вийшла, правильно? Здається, вона ні з ким не розмовляла. Тому я хвилювалася за неї. Кошіда у своєму виступі говорила, що хоче поводнати з усіма. Я розумію. Та я познайомився з нею лише вчора. Тому нічим не можу тобі допомогти. Оно воно як. Я думала, ви були друзями ще до навчання в старшій школі. Вибач, що так несподівано поставила дивне питання. Нічого, все добре. Але звідки ти знаєш моє ім'я? Що? Ти хіба не представився у перший день? Я була певна, що запам'ятала імена всіх учнів. Кощіда слухала мою недолугу. Кущіда слухала мою недолугу самопрезентацію. Чомусь мені дуже приємно це чути. Тоді ще раз давай поваднаємо, а я не хочу, жікун. Хоча її протягнута рука змусила мене трохи зніяковіти, та я витер руки об штани і потиснув її руку. Я теж радий познайомитись. Цей день. Точно щасливий. Хоча були погані моменти, але були й хороші. Оскільки люди думають з вигодою для себе, я швидко забуду погані моменти дня.